As-salamu musliman da se okriti sa plemenitim osobinama, jer Resul sallallahu alaihi wa sallam je došao kako bi upotpunio najviše vidove i najbolje vidova hlaka. Pa zaista jedna od plemenit osobina koja bi se treba naći pri svakim od poniznost uzvišenom Allahu tabarak i ta'ala, jer je ostavljanje oholosti Pa tako nalazimo mnošto kuranske ajete i hadisa Rasula sallallahu alejhi ve koji nas potiču na to. A isto i tako Rasul sallallahu alejhi ve sellem koji ožor namam za sigurno da je živ primjer koji prakticirao u svom životu i to svi sobe, života, u svim aspektima života predstavljao tu pleinement osobina, to je tawadun. I sam što se kada govori o ovoj osobini Kažu da je to nasuprot oholosti, odnosno da čovjek bude ponizan. Ne ponižen, nego da bude ponizan i kažu da postoji pohvaljena poniznost. A to je da čovjek bude ponizan, Allahu ta baraka ta'ala, njegove objavi, njegovom šerijatu, da se pokorava istini, da je prihvati od bilo koga da dođe. Isto tako da je prihvati u bilo kojoj situaciji, da kada je on u srđbi ili isto tako kada je raspoložen. Dok je pokuđena poniznost, kada se čovjek ponižava osobama koji imaju dunjaluk, radi dunjaluka koji se nalazi kod njiha. I sigurno da je to pokuđeno. Čovjek ne treba tako da radi, jer ćemo vidjeti kako kasnije kada se govori u kuranskim ajatima hadisa Rasulullah sada Allaho ljube 7 se govori da to budi radi Allaha tabareka ve ta'ala. Isto tako islam čučenjaci kada spominju podruđja u kojem biva ova plemenita osobina kažu da je to pokoravanje ili poniznost Allahom šarijatu u njegovim propisima. Kako po pitanju akide, isto tako namaz, zakijat hajjjj, da se čovjek pokori tome na taj način da izvrši ono što mu je Allah tabareka ve ta'ala njegov posani i sallallahu ala sallam rednio ili da se on okloni onoga što su mu zabranili nije dovoljno da kaže nekom da je pokoran odnosno da je prihvatio Allahu tabareka ve ta'ala šerijat a nakon toga ga ne izvršava to je samo govor jezikom međutim vi dobro znate šta je iman od ehli sunata ba džamaata a to je da bude duboko objeđenje u kojem nema sumnje u srcu, da se očituje jezikom i da sve to potvrdimo sa dijelima. I isto tako kako su spomenuli slavske učenjaci, jedno veliko područje u kojem biva ova osobina, to je međusobni odnosi između muslimana, jer zasigurno pokornost, odnosno poniznost ili skrušenost biva prema muslimanima samo. Zato što su ti ljudi povjerovali Allah te baraka ve ta'ala i svijet resula sallallahu alihi wa sallam i mi volimo muslima na te. isto tako osjećamo milost, samlost prema njima i isto tako želimo da im danemo istinski savjet. I koliko god oni imaju u sebi islama, imana, mi moramo da budemo prema njima ponizni. Međutim, nevjernik, odnosno munafik, ne zaslušuje tu osobinu jer je on dušman ine pretel Allahu tabaraka ve taala njegovu nego šerijata i u tome smislu čovjek musliman ne smije da izražava ovaj vid osobine prema nevjeričama naoficima pićemo kasnije kada будем govoru koranskim ajetima na koji su naši opisani mu'mini pa tako nalazimo da uzvišeni Allah tabaraka ve taala u suri šurao 215. ajetu naređuje Rasul, sallallahu alaihi wasallam, da bude milostiv, da bude onizan, odnos da bude skrušen prema onima koji ga slijedi od momina. U pridom ajetu Allah, tabaraka wa ta'ala, naređuje Rasul, sallallahu alaihi wasallam, va amdil aširetaka al-aqrabin i ti opominji svoju bližnju familiju. Znači, ovo je jedan od prvih Kur'anskih ajti koji naređuje Resulu sallallahu aleyhi ve sellem da javno očituje islam i da isto tako svojoj rodbeni naređuje jer su on najprejši prema naše dobrojšinstvo zasiguruju da je najveći dobrojšinstvo da se ljudi pozivaju u vjeru islami. A nakon toga uzvišen Allah tabaraka ve ta'ala kaže وَحْوِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَا كَمِنِ مُؤْمِنِ I kaže ti budi Milostiv, odnosno budi skrušen, uniponizan prema onima koji te slijedi od mumina. Međutim, došao je kuranski termina, to je vahvir dženahak i kaži obori svoje krilo. Tako je znači bukvalni prevod. Jer kako kažu, onaj koji se oholi iznad ljudi osjeća se kao jedna ptica. Samo, sestri, ne čujem, mikrofon ovdje malo bliže, ne? Koši. da ovdje postavim. Može, Može, Znači, osoba koja se oholi iznad drugih ljudi osjeća se kao pica da leti izad drugih Allahovite barifljava ta'ala robova, pa došao tako predzīnanac kur'anski termin a to je oporisva krivila i budi milostiv prema onima koji te slijedi od mumina i vidimo znači u ovom kur'anskom ajetu kao što smo rekli da je resul sallallahu alejhi ve sellem naričenu među svih narodba resul sallallahu alejhi ve sellem i su tako je narodba nama nego i sad me ko to nije od specifičnosti ili posebnosti da resul sallallahu alejhi ve sellem pa se kanže Resulu sallallahu alaihi ve sellem da uhori svoja krila. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve sellem zasigurno nije nikada se uholio. Međutim, želi da se umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem poduči koji će doziti poslje nega da uhori čovjek svoja krila da se ne uholim iznad osta ali Allaho i tebalake ve ta'ala robova i kanženi li mani tebaake minel mu'minin i od onih koji te Znači, ta osobina biva prema ljudima muslimanima koji slijedi resulat sallallahu alihi ve sallam, međutine, bivaju prema nevijeniku ili munafiku. I isto tako, ne možemo svesti ovu osobinu na neki uži krug ljudi, onako k' oni koji liče kao mi, već zasigurno svaki ona Allah, da baraka ve ta'ala, rob, odnosno musliman, dok je god musliman, ima pravo kod nas prema ovoj osobini unolikoj meri koliko slijedi Rasulat sallallahu alaihi wa sredem. Zasigurno da će čovjek Allaho te bareke ve ta'la Eulija, najbolji razlih na koje od Allahovih robova Eulija, njegovi štićnic, da će ga više prema se njemu eh, odnositi eh, ponizno i milostivo, dok isto tako oni ljudi koji nisu izišti iz okvira Islama će imati kod nas pravo po pitanju osobine, ali međutim, zasigurno da će biti u manjem vidu i slabijem vidu, međutim, ne smijemo reći dokle god je čovjek musliman, da ne treba biti po njemu ponizan, međutim, znači svaka situacija nalaže kako će se prema njemu ponositi, odnosno modrost. Pa kaže tako se Rasul salallahu alaihi wa da se odnosi i poniznom prema onim ljudima koji ga slijedi od mumina. I isto tako uzvišeni Allah debaraka ve ta'ala u sure Maide u 54. a.j. pojašnjava jednu činjenicu, a to je da uzvišeni Allah debaraka ve ta'ala je neuvisan od svih svjetova. I da čovek što uradio svoga dobra, to je za njega, a ono što odradio od zla, to je protiv njega. I isto tako one koji se odmetne Od Allahu te bareke ve taala vjeruje da neće naštititi Allahu dželle džalalu, već je da će samo sebi naštetiti. I isto tako uzrišeni Allah te bareke ve taala pojašnjava jedan svoj veliki sunnet, a to je kada se odmetne naroda njegove vjere da će on doći sa narodom koji voli Allaha te bareke ve taala i isto tako koji voli Allah dželle džalalu. I za sigurno da to je jedna veoma lijepa implementalna osobina, a to je da te Allah da baraka ve ta'ala voli i da kažem, to je važnije nego kad ti Allaha dželšanu voliš. Jer zasigurno biti bolje voljeno stranje Allaha da baraka ve ta'ala nego da samo kažem da čovjek voli Allaha. To je zasigurno isto pahvareno. Međutim, da te Allah da baraka ve ta'ala voli, zasigurno da je to velika blagodat i isto tako, ta skupinam Allahu te barekate taala robova koji će doći ala dza'shanu sa dime onih koji ne žele njegov vjeru su opisani da su edil latin alel mu'minin upravo ono o čemu mi govorimo. da su ponižni milostivi prema Allahu te barekate taala robovima u svom govoru u svom obraćanju u svojim djelima kada govori sa ratumusim anom Ne nalaziš u njegovom govoru određene vidove o holosti, da je uzvišen ispet onoga ili iznad onoga kome se obraća, već sam se obraća na jedan lijep način i uzima Resula Sadalahu ve Wasallam za svoga uzora u tome. I zaista mi kada bi se vratili životu Resula Sadalahu Alihi Wasallam i ovoj plemeni to su opini, na koji se odnosio sa Ljudima zasigurno da ćemo vidjeti da to je bilo duboko ulkano u životu ve s.a.v. kao što ćemo to kasnije vidjeti u hadisima koje ćemo spomenuti. Pa tako jedan od hadisa koji bilježi ima muslima Allahu se spremno premetao sahabije ijada i himara radijallahu anhum. Znači, premeti se zvao ijad, sin, kako za prevedenu magaca, međutim ovdje nema, nema da kažemo smetnije da se tako taj čovjek naziva, jer je tako bio prepoznati po tome imenu i nije se nazivao kako bi se uvrijedio, kako bi znači se e, umanjivo njegova vrijednost, kaže da je Resul sallallahu alaihi veselim rekao, on, zaista uzvišeni Allah da baraka ve talam je objavio on, da budete jedni prema drugim ponizni sve do odla, dok se ne budete jedni za drugih uzvisivali i ne se jedni prema drugim i sve dok ne budete ne činili jedan prema drugom nepravdu. Znači uzvišen Allah tabarak ve ta'ala pored Kur'ana koji je objaven Allah tabarak ve ta'ala i koji se učin isto tako je objavio mu da njegovih sledbenici odnosno robovi Allaha tabarak ve ta'ala jedni prema drugima trebaju biti ponizni, trebaju biti jedni prema drugim milostivi, sve Znači, su u svetoj domjeri da to čini tu osobinu, dok jedni ne budu se iznad drugi nikako, ne budu se hvalisali. Da čovjek, znači, ne gleda da je bolji od drugog brata muslimana, po i imirka, po pitanju onoga što me Allah dao od ugleda, ili od djeci, ili od supruge, ili od kuće i sl. tome, znači da se ne hvališi. Ja to nije privatno mjerilo kod Allaha Tbaraka ve Taala, veče samo takwaluk, biti vlatni kod Allaha jale jale I vi dobro znate da je uzvišeni Allah pojasnio u suri Hud kada se obraća o ljudi, zaista vas ja stvorio od čovjeka i žene, odnosno stvorio nas je od Adama i Havije, alejihis salam koji su isto tako stvorani od zemlje i tako da kažemo, nema povoda da se čovjek hvališe nad drugim čovjekom, nita da se iz njega izrije i kaže Allah tebara havetala inna kremakum inda Allahi afkakum i zaista najbolji i najčestiviji između vas je onaj koji je najpokorniji. I isto tako odvidova da je čovjek ponizan, ono se skrušen prema drugom muslimanu da mu ne čini nepravdno da mu nauzrupira ono njegovo pravo je zasigurno da je to zabranjeno kod uzvišenog Allaha te bareke te ala i vi dobrosnate da su to kmine na sudnjem danu kada čovjek čini nepravdu svojom vratom uzimao i isto tako plemeti Sahabi Abu Hurere radi Allahu anhu prenosi hadis kuke verasun sallallahu alaihi ve sellem rekao on zaista sadaka namanjuje i metak I uzvišeni Allah tabareka ve ta'ala sa njegovim oprostom drugim ljudima neće uvećati osim snagu i počast i niko se neće, niko neće biti ponizan radi Allaha tabareka ve ta'ala a da ga uzvišeni Allah jale jaleahu, neće uzvisiti. Ovo su zasigurno riječi Resula sallallahu alaihi ve sellem i to je istina. I to je objava. I jedna od stvari koje povlače šahadet da je Resul sallallahu alaihi ve sellem Allahu te baraka ta posanike u da mu povjerim ono što nas obavijesti. I zaista Resul sallallahu alaihi ve sellem o ovom hadisu kojeg isto tako obilježi iman muslim Allahu se smilovao iznosi sunete Allahu te baraka ta'ala koji se moraju ostojati. A to je da sadaka ne umanjuje ime To je Allahov sunnet. I to se također se desiti ukoliko bude naravno sadaka radi Allaha te baraka ta'ala. I da kažemo po nekoj našoj matematici, zasigurno da se im je tako i kada ga udjeljujemo. Ukoliko ima 100 maraka pa danes 10, da 9, 10. je sigurno da je umanjio se. Međutim, to nije matematika u šarijatu islama slama. Jer ukoliko je se umana pročano, zasigurno da je se ona kvalitetom uvećava. I zasigurno da u metku će se naći Allahu te baraka ve ta'ala veličak isto tako da će se uvećati ta imetak. Pa kada čovjek udjeluje mora imati pri sebi ovu činjenicu. Međutim, da to bude činjenicu, pa to bude duboko ubjeđenje. Da koliko god datne da ta sadaka neće umaniti njegov imetak i da se ne boji prijetne ili zastršivanja prokletog šeitana koji prijeti robovima Allah te baraka ve ta'ala sa siromaštom, ono koliko budu dijeli. Nakon toga isto tako resul sada Allaho ali je pojašnjava da čovjek da oprosti jednom od Allahovi te baraka ve ta'ala robova kada mu učini kada mu učini nepravdu i kada mu on oprosti to mu neće nikako umanjiti od njegovog značaja od njegove časti. Jer mi možda imamo neko, da kažemo, viziju, kada čovjek oprosti drugom čovjeku kada je mu učenio nepravdu naročno u stanju, kada je on u mogućnosti da mu se osvijeti, da je to jedan vid slabosti. Ili kako, kaže, može oprostiti mu, da to mu znači zaoprostiti, zato što ga se boji, ili zato kaže što očekuje od njega neku nagradu. Ili vidimo, kaže, on je slabiji, pa mu je zato oprostio. To je to tako jedna kao naša sluška matematika, međutim vidimo kako je to kod Allah ta barekata taala drugačije. Znači taj oprost čovjeku jednom od Allahu ta robova neće uvećati čovjeku osim čast, osim počas kod uzvišenog Allaha ta barekata taala. I za sigurno da je to jedan od vidova poniznosti osobine o kojoj mi govorimo je neće moći svako tako postupiti osim onaj koji pristaj bi bude imao tu osobinu a to je da očistio svoje srce od svakog vida oholosti i da je spreman da se ponizirati uzvišenog Allaha tabaraka kako je to došlo znači, u zadnjem dijelu hadisa u kojem se kaže da se niko neće poniziti ili da neće biti e, skrušen milostiv Međutim dolazi taj da kažemo uvjet, a to je Lilla radi Allah te baraka ve ta'ala, a da ga on neće uzdiđuti. Međutim to mora biti radi Allah te baraka ve ta'ala. A ne smije biti neki drugi dunjavučki interesa Allah, i koja da kažemo je toliko bila brzo da se nije mogla preteći, preteći u nekom natjecami videa. Međutim došao jedan od Arab, odnosno pustinjaka, koji je imao mlađu devu, pa je pretekao Rasul Sallallahu alaihi wa sallam, odnosno njegovu devu, pa je to palo teško drugovima Rasul Sallallahu alaihi veselam, odnosno, kako je došao hadisu muslimanima, teško je palo. Rasul Sallallahu alaihi wa sallam je to primijetio na njovim licima. I onda je rekao, uzviše, pa je onda je rekao posani Sallallahu alaihi wa sallam, jer se mene velike riješi, a to je da je prijeći ili da kažemo Allah t'baraka ve taala sebe uzeo obavezu da se ništa neće na dunjaluku uzdignuti a da ga uzvišeni Allah t'baraka ve taala nakon toga neće da kažem tako spustiti znači iako je ova dela bila kod Rasula sallallahu ve sellem i ko ima takvu sobinu, međutim uzvišeni Allah t'baraka ve taala je želio da poduči ovaj ummet da sve ono što se uzvisi na dunjaluku da se jednog dana mora imati tu silaznu putanju. I da samo uzvišeni Allah te bareke taala ostaje vjerscan, istodako kako kaže islamski komentator s izohadisa, la zumiqa koje znači od aluka, to znači da će djahiret ostat uvijek uzvišeni. I da će uvijek uzvišeni Allah te bareke taala ostati uzvišeni njegova vjera i to je da kažemo jedno veliki, jedno veliko pravilo jedan sunnet Allah te bareke da dunja ne može ostati uzvisen. Zato čovjek ne treba tugovati kada ga nešto prođe od dunja aluka ili kada možda ima nešku uzvišenu stvar kod dunja aluka i onda se u njoj puste opistini riječi Resula sallallahu alihi ve sallam i isto takvu sunat Resula sallallahu alihi ve sallam. Ja molim uzvišenog Allaheta barakove ta'ala da se oporistimo od ovoga što smo čuli, da to bude okaz جزانا است انا دبوتيناسا في السيتيم بوزيشن على لوحه بارتاه الا في شباب قد شاد صفوه للدين